17. fejezet Amikor Káni végigvonult a nagy udvaron, fogadva a fő tisztviselők köszöntését, megállt pászer előtt. A bíró meghajolt. Amikor a tekintetük ismét találkozott, ugyanaz az öröm csillant meg benne. Minél előbb beszélni szeretnék önnel. Keressen fel ma este, válaszolta Káni. A főpap palotája a templom főkapujának a közelében állt. Az építészet és a díszítő művészet remekének számított. Szemet gyönyörködtető falfestményei a természetben megnyilvánuló isteneket dicsőítették. Még csak a beiktatás napja telt el, de a kis dolgozószoba, ahol Káni fogadta Pászert, már is tele volt papírusz tekercsekkel. Örömmel megölelték egymást. Örülök, hogy Egyiptom ilyen szerencsés mondta a főbíró. Bárcsak beválthatnám a reményeit. Tudja, hogy a tisztet, amely most az enyém bránírnak kellett volna betöltenie. Ki érhetne fel vele? Hiszen ő volt a legbölcsebb a bölcsek között. Minden reggel tisztelegni fogok az emléke előtt, és áldozatokat mutatunk be a szobránál, amelyet a templomban helyezünk el. Ramses jól tette, hogy magát nevezte ki főpapnak. Igaz, hogy úgy szeretem ezt a helyet, mintha mindig is itt éltem volna, de önnek köszönhetem, hogy itt vagyok. Á, igazán csekészség volt a segítség, amit nyújthattam. Ám sorsdöntő. De látom, hogy aggasztja valami. Kemény fába vágtam a fejszém ezzel a nyomozással. Segíthetek valamiben? Szeretném, ha a koptoszi templomban is nyomozhatnék. Azt remélem, hogy ki tudom deríteni, honnan származik az égi vas, amit Sesi vegyésznek, Asher tábornok cinkosának szállítottak. Csak akkor helyezhetem vád alá és akkor tudom bebizonyítani áser bűnösségét, ha felgombolítom ezt a szálat. Az önengedélye nélkül viszont nem tehetem. Lehet, hogy a papok is összejátszottak a bűnözőkkel? Ezt nem zárhatjuk ki. Nem hátrálhatunk meg a nehézségek előtt. Adjon nekem egy hetet. A teljesen szőrtelenre borotvált pászer egy kis házban szállt meg, Karnak-Szent Tavának a közelében, és mint tiszta pap vett részt a szertartásokon. Minden nap írt Noferetnek, dicsérve a templom pompáját és békéjét – Suti nem hagyta, hogy levágják hosszú haját, ezért egy újdonsült barátnőjénél húzta meg magát, akivel egy vízi viadalon találkozott. A szépség még hajadon volt, egyre csak Memphisről álmodozott. Suti igyekezett mindenben a kedvében járni. A hét elteltével a főpap a fogadótermében találkozott a két baráttal. Káni megváltozott. A gyógyfüveket termesztő kertész naptól cserzett arcát Ugyanúgy mély ráncok szántották, mint régen, ám a megjelenése méltóságot sugárzott. Ramses jó szemmel ráismert az egyszerű emberben a vallási vezetőre. Káninak nem került nagy erőfeszítésébe, hogy alkalmazkodjon az új helyzetéhez. Néhány nap telt csak el, de már teljesen azonult a tisztségével. Pászer bemutatta neki Szutit, aki zavartan feszengett a komor ünnepélyes környezetben. Valóban koptoszban kell nyomozni, jelentette ki a főpap. Az értékes fémekkel és a ritka ásványokkal dolgozó mestereket a templom főpapja irányítja, aki maga is bányász volt valaha, aztán pedig a sivatagi rendőrséghez tartozott. Ha van valaki, aki felvilágosítást adhat az égi vas eredetéről, az ő, hiszen minden nagy kutatócsoport koptoszból indul a bányákba és a kőfejtőkbe. Elképzelhető, hogy a főpap is érintett a dologban? A jelentések szerint nem. Igaz, hogy ő felügyeli a munkát, de őt is felügyelik. Egyiptom minden templomát ő látja el az értékes alapanyagokkal. Húsz éve végzi ezt a munkát. Hibátlanul. Ő a felelős az aranyútért is. Minden esetre parancsot írattam, amellyel bejuthatnak a templom irattárába. De én azt hiszem, hogy máshol kell keresni a tetteseket. Talán hasznos lenne, ha elvegyülnének a bányászok és az ásványkutatók között. Szuti a Memphis felé tartó hajó orrában állt, mit sem törődve a haját cibáló erős széllel. Nem tudott lehiggadni. Egyre hámborgott pászer nyugalma miatt. Koptosz! A sivatag, a homok kincsei! micsoda őrültség! Az írással, amelyet Káni adott, teljesen átkutathatom a koptosi templomot. Hát csak fecséreled vele az időt! ezek a tolvajok nem olyan ostobák, hogy ne tüntetnék el a nyomokat maguk után. Igazad lehet. Akkor tehát, akkor tehát megint hősködni kellene. Útnak indulni, csatlakozni az istentelen gazemberekhez, akik egyetlen aranyrögért tétovázás nélkül megölik a fele barátjukat. Hát régebben talán kísértést éreztem volna erre, de amióta megházasodtam, nocsak... Íme, szuti, a megfontolt házas ember. Á, szeretném élvezni egy kicsit tapéni vagyonát, cserébe a jó szolgálataimért. De hiszen te akartad, hogy tudjak meg tőle még többet. Egy hölgy pénzén akarsz élni? Hm, ez nem rád val. Küld a bányászok közé a nubiai rendőrödet. Hamar rájönnének, hogy kicsoda. Magam gombolítom fel ezt a szálat. Ugyan már, két napig se bírnád. A telepet is túléltem. Hát az ásványkutatók hozzászoktak a tikkasztó szomjusághoz, az, az égető napsütéshez, a, a skorpiókkal, kígyókkal és vadállatokkal való küzdelemhez. Tegyél le erről az őrültségről. Szuti, nekem az igazság a hivatásom. Noferetet sürgősen Nebamon betegágyához hívták. Noha a főorvost három orvos gondozta éjjel-nappal, miután elküldetett a fiatalasszonyért, kómába esett. Északi szél hagyta, hogy Noferet a hátára üljön, majd szaporán elindult a főorvos villájához. Amint Noferet megérkezett, Nebamon ismét magához tért. Émeigett a gyomra, fájt a karja és a melkasa. Szívroham, állapította meg Noferet. A beteg melkasára tette a kezét, és ott tartotta, míg a fájdalom nem enyhült. Olajos földi gyökérfőzetet készítetett, majd a leveleket, fügét és mézet adott hozzá. Igyon ebből naponta négyszer. Mennyi időm van hátra? Hát súlyos az állapota. Nem tud hazudni, Noferet. mennyi időm van hátra. Egyedül Isten dönt a sorsunk felül. Nem érdekelnek a bölcsességek, félek a haláltól, és tudni akarom, hány napom van hátra, hogy örömlányokat hivassak és borozva mulathassak. Megteheti, ha akarja. Nebamon fehér arccal Noferet karjába kapaszkodott. Még, még most is hazudok, Noferet. Nem öröm lányokat. Magát akarom. Öleljen meg, könyörgök. Csak, csak egyszer. Egyetlen egyszer. Noferet óvatosan kiszabadította magát. Nebamon arcán izzadság gyöngyözött. a túlvilágon szigorúan itt élnek. Középszerű életet élhettem, de örültem, hogy a legnevesebb orvosi kart irányíthatom. Csak egy asszony hiányzott. Egy igazi asszony, aki jobbá tett volna. Mielőtt odezirisz színe elé lépek, segíteni akarok pászernak. Noha legyőzött. Mondja meg neki, hogy Kadas lefizetett. Amuletteket kaptam tőle. Ritka amuletteket, amilyenekkel a volt intézője üzletel. Hatalmas tét foroghat kockán, ha ilyen sokat fizetett a tanúvallomásomért. Hatalmas tét. Ezek voltak az utolsó szavai Nebamon főorvosnak, aki Noferetre függesztett szemmel halt meg. Pászer emlékezett rá, hogy kádás főorvos volt intézője amulettekkel üzérkedett, és hogy kádás sem vetette meg ezeket az apró, de annál értékesebb tárgyakat. Hiszen egy szép lazúrkő amulett egy egész kosár friss halat is megért. Az emberek életükben és haláluk után is az amulettek bűvös erejével igyekeztek védelmet biztosítani maguknak a sötétség erőivel szemben. A kistárgyak szemet, lábat, kezet, égbevezető lépcsőt, szerszámokat, lótuszt, papiruszt vagy különböző istenségeket ábrázoltak. Öregek és fiatalok, gazdagok és szegények szívesen hordták a nyakukban, hogy bőrükkel érintkezve még nagyobb hatásuk legyen. Kádás személye egyre fontosabbnak tűnt. Pászter megbízta az embereit, hogy kutassák fel a fogorvos volt intézőjét. Azok hamar a nyomára leltek, ismét intézői állásban dolgozott Közép-Egyiptom egyik nagy birtokán. A birtok Kádás egyik kiváló barátjai Dénészé volt. A szokásos heti kihallgatáson a vezír és közeli munkatársai számos kérdést megvitattak. Bájjai nagyra értékelte a lényegre törő hozzászólásokat, és gyűlölte a felesleges szócséplést. A vélemények ismeretében aztán tömör, megfelebezhetetlen döntéseket hozott. Ezeket egy írnok feljegyezte, majd egy másik átfogalmazta őket hivatalos határozatokká, amelyeket aztán a vezír a pecsétjével hitelesített. További javaslatok, bíró. Nekem egyetlen javaslatom van. A rendőrfőnök leváltása. Mentmosé méltatlan a tisztségre. Túl nagy hibákat követett el ahhoz, hogy megbocsáthassunk neki. A vezír tiltkára tiltakozott. Mentmosé nagy szolgálatokat tett az országnak, Példás lelkiismeretességgel tartotta fenn a rendet. A vezír ismeri az érveimet, válaszolta pászer. Mendmosé hazudott, okiratot hamisított, és megcsúfolta az igazságszolgáltatást. A kapu előző főbírája elnyerte a büntetését. Miért maradna büntetlenül a cinkosa? A rendőrfőnök nem adhatja az ártatlant. Elég, szólt közbe a vezír. A tényeket ismerjük. A javaslat teljesen egyértelmű. Olvassa fel, írnok! Súlyos vádak sorakoztak a papiluszon. Pászer nyíltan rátmutatott Mentmosé galátságaira. Nos, ki kívánja megtartani Mentmosét az állásában? Kérdezte a vezír, miután az írnok befejezte az olvasást. Senki nem emelt szót a rendőr mellett. Mentmoszét elbocsájtjuk, határozott a vezír. Ha fellebbezni kíván, akkor elém kell járulnia. De hogyha akkor is bűnösnek bizonyul, a fegyenc telep vár rá. Most pedig nevezzük ki az utódját. Ön kit javasol? Kemet, jelentette ki pászer kimérten. Felháborító! jöttakozott az egyik írnok. Többen is ellenezték a javaslatot. Kem sokat tapasztalt ember, érvelt perszer. Úgy tartja, igazságtalanul kellett szenvednie, mégis mindig a rend oldalán állt. Meg lehet, hogy nem szereti az embereket, de elhivatottan végzi a munkáját. Egy núbiai senki házi. egy két lábbal a földön járó ember, akinek nincsenek illúziói. Őt senki sem tudja majd megvesztegetni. A vezír beszakította a vitát. Kemet kinevezzük Memphis rendőrfőnökének. Ha bárki ellenzi ezt, adja elő az érveit előttem. Amennyiben az érveket elfogadhatatlannak ítélem, a tiltakozót elítéljük rágalmazásért. Vége a kihallgatásnak. Mentmoszé a kapu főbírájának jelenlétében adta át Kemnek a rendőrfőnöki hatalmat jelképező, kézben végződő elefántcsontbotot, valamint a sarló alakú amulettet, amelybe egy szemet és egy oroszlánt, az őrködés jelképeit vésték bele. Kinevezése ellenére a nubiai nem volt hajlandó díszes ruhákra cserélni íját, nyilait, kardját és furkós botját. Mentmoszét a gutaütés kerülgette, Kemp pedig köszönet nélkül vette át a tárgyakat. Így senki nem szólt egy szót sem. Kemp kipróbálta a pecsétnyomót, ellenőrizte, hogy Mendmoszén nem hamisította-e meg. Na, most elégedett? kérdezte gúnyos hangon a leváltott főnök. Tanúsítanom kell, hogy a vezír határozatát végrehajtották, válaszolta pászer nyugodtan. Mint a kapu főbírája, feljegyzem, hogy megtörtént a jelvények átadása. Maga bírta rá, budget, hogy váltson le! A vezír azt tette, ami a kötelessége. Csak magát okolhatja, mentmoszé. Meg kellett volna. Fakadt ki, mentmoszé, de a núbiai tekintete beléfolytotta a szót. A halálos fenyegetés, Büntetnek számít, jelentette Kikem szigorúan. Nem fenyegettem meg senkit. Ne próbáljon ártani bírónak különben velem gyűlik meg a baja. Az emberei már várják, figyelmeztette Mentmoszét pászer. Jól tenné, ha miharmarabb elhagyná memphis -t menton túl egy kis partmenti városban lakik, a delta halászhajóinak a felügyelőjeként. Ott a halak nagyság és súly szerinti árának a kiszámításán túl semmi egyébben nem mesterkedhet. Valami csípős visszavágáson gondolkodott, de a núbiai jelenlétében elhagyta az ihlet. Kem egy faláda mélyére. Az ázsiai tőrgyűjteménye alá rejtette az igazság kezét és a hivatali amulettet. Az irodai feladatokat rábízta az írnokokra, akik már megszokták ezt a kellemetlen munkát, és becsukta maga mögött Mentmoszi irodájának az ajtaját. Elhatározta, hogy mindig csak a lehető legrövidebb időt tölti majd a hivatalban. Eddig is az utcán, a mezőkön, a természetben töltötte napjai nagy részét, és ezután sem lesz másként. Hiszen a bűnözőket nem a díszes papíruszokat olvasgatva lehet elkapni. Annak külön örült, hogy ismét pászertársaságában társaságában kelhet útra. Hermopolisban Hott a szent nyelv urának a szent városában szálltak partra. Mint előkelő utasok a kikötőben szamarakra ültek, és úgy vágtak neki a pompás békés vidéknek. A vetés időszaka volt. Az apadás után az iszappal termékenyebbé tett földet a parasztok ekékkel és kapákkal fellazították, majd fejükön és nyakukban virágfűzérrel, papíruszulostból szőtt zsákokból széles mozdulatokkal szórták a földre a magokat. Aztán birkákat, marhákat és disznókat tereltek a vetésre, hogy betapossák a magokat a földbe. Vetés közben olykor egy-egy tócsában reket halra bukkantak. A kosok a jó földekre vezették a nyájat, az eltekergő birkákat a pásztorok ostorpattoktatással terelték vissza. Az elvetett mag azután Oziris halálához és a feltámadáshoz hasonlóan termékenyé és gazdaggá tette Egyiptomot. Dénész hatalmas birtokát három falu szolgálta. A legnagyobbikban Pászer és Kem kecsketejet ittak és megkóstolták a sós, krémes aludtejet, amelyet csuprokban tároltak a falubeliek. Az aludtejet fűszerekkel elkeverve kenyérre kenték. A parasztok a kargeh oázisból vett timsóval altatták meg a tejet, amely így nem savanyodott meg, és finom sajtot készíthettek belőle. Pászerék miután éhüket és szomjukat csillapították, Gyalog folytatták az utat Dénész hatalmas majorságáig, amely számos épületből állt, és a magtárak mellett tartozott hozzá éléstár, prés, marha és lóistáló, baromfiudvar, pékség, mészárszék és több műhely is. A majorságba érve a bíró és a rendőr kezet és lábat mozott, majd hívatták az intézőt. Egy lovász indult is érte az istálóba. Amint az intéző megpillantotta a Pászert, szégyen ide, szégyen oda, menekülőre fogta a dolgot. Kem meg sem ott A pávián viszont a szökevény nyomába erett és a földre teperte. Az intéző csak akkor hagyta abba a rukkapálást, amikor az állat belemélyeztette agyarait a hátába. Kem megítélése szerint az intéző épp megfelelő helyzetbe került a kihallgatáshoz. – Örülök, hogy újra látom, – mondta Pászer. – De úgy látszik, megijesztettük. – Vigyék innen ezt a majmot! – kivette fel erre a birtokra. – De ne a szállító! – Kadas ajánlotta magát neki? Az intéző késett a válaszsal. A majom állkapcsa összezárul. – Igen, igen, igen! – tehát nem neheztelt magára, amiért meglopta őt. Kézenfekvő a magyarázat. Dénész, Kadás összejátszanak magával. A menekülési kísérlet pedig csak azzal magyarázható, hogy bizonyító erejű iratokat tart itt a majorságban. Már megírtam a házkutatási parancsot. Azonnal hozzákezdhetünk. Hajlandó segíteni nekünk? Te tévedés az egész! Kiem szívesen a majmára bízta volna a dolgot, de pászer kevésbé durva, módszeresebb megoldást választott. Az intézőt talpra állították, megkötözték, és megkértek néhány parasztot, hogy vigyázzanak rá. Azok persze gyűlölték a zsarnok intézőt, és készségesen közölték, hogy tilos volt belépniük az egyik raktárba, amelyet több faretesszel is lezártak. Kem egy tőrrel letörte a reteszeket. A raktárban a legkülönfélébb nagyságú és formájú ládák sorakoztak, némelyek lapos, mások domború, megint mások sátortető alakú fedéllel. A ládák oldalán és a fedelek tetején egy-egy gomb szolgált arra, hogy köréjük zsinór tekerve a fedelet a ládához lehessen kötni. Maguk a ládák is nagyon értékesek voltak, de vajon? Mi lehet bennük? Kem elvágta a zsinórokat. Több szikomorfa ládában első osztályú lenvásznakat, ruhákat, lepedőket találtak. Nenofárasszony kincsei? Majd megkérjük, hogy mutassa be az igazolásokat, amelyeket a műhelyek állítanak ki az elkészült áruról. Ezután a puha fából készült, Ébennel kirakott díszes ládákat nyitották ki. Több száz lazúrkő amület volt bennük. – Egy egész vagyon! – kiáltotta a nubjai. – Hm, szépen kidolgozott amulettek. Biztosan könnyű megállapítani, hogy honnan valók. – Majd én kiderítem. – Hm, Dénész és társai... Arany áron adják el az ilyesmit Líbiában, Szíriában és más országokban, ahol az emberek szeretik az egyiptomi mágiát. Még a beduinok is vesznek amuletteket, hogy sérthetetlenek legyenek. Az állambiztonság veszélyeztetése? Hmm, De ezt tagadná, s mindent az intézőre kenne. Hmm, még a kapu főbírája is kételkedik az igazságszolgáltatásban. Ne lássa ilyen sötéten a dolgot, kém, hiszen hivatalosan vagyunk itt. A meglepetésük csak nőtt, amikor három lapos tetejű láda alatt szokatlan tárira bukkantak. Egy tömör fából készült, aranyozott akácia láda volt, mint egy 30 cm magas, 20 centi széles és 15 cm mély. Az fa fedélen a két tökéletesre faragott gomb elefántcsontból készült. Fó, fáraóhoz méltó mestermű, suttogta Kem. Hm, azt hihetnénk, hogy temetkezési tárgy. Oh, ha valóban az, akkor nincs jogunk hozzá nyúlni. De fel kell jegyeznem a tartalmát. Nem szentségtörés ez? Na ládán nincs felirat. Kem hagyta, hogy a bíró maga vegye le a zsinort, amely összekötötte a fedél elefántcsont gombjait a láda oldalán levőkkel. Pászer lassan leemelte a láda fedelét. Elkápráztatta az arany ragyogása. Egy hatalmas, tömör arany Mellette az egyik oldalon aprócska, Égi vasból készült ácsbárd és egy lazúrkő szem. A feltámadott szeme, az ácsbárd, amellyel kinyitják a száját a túlvilágon, és a szkarabeusz, amelyet a szíve helyére tesznek, hogy sose akadjon meg átváltozásainak folyama. A scarabeus hasán lévő hieroglifikus feliratot annyira összeroncsolták, hogy lehetetlen volt kiolvasni. Egy király jelentette ki Kem megrendülten. Egy király, akinek kirabolták a sírját. Hihetetlennek tűnt, hogy megtörténhet ilyesmi a nagy ramszesz korában. Több évszázaddal korábban a beduinok megszállták a Nílus deltáját és kirabolták a nekropoliszokat. Ám a felszabadulás óta a fáraókat a királyok völgyébe temették, amelyet éjjel-nappal őriztek. Csak, csak egy idegen tervelhetett ki ilyen szörnyűséget folytatta a núbiai remegő hangon. Pászer zavartan visszazárta a ládát. <tosz> Vigyük ezt a kincset karnakba. Káni biztonságban lesz.